Pa që dhe më shira e timi Muhammedin Sallallahu aleyhi wa sallem Në bishok të ti dhe atë që pasen më të mirë Nderi në ditën e kiametit Do të vazhdojmë temën bi Uluhijen e Allahut Subhanahu wa ta'ale Veni rej është temë shumë rëndësi Do të mundohë me full manga man dalë Dhe mi përsërit disa fjarë teme cila ka të boje me gjithë dënjonim për neve dhe se i ashtë asaj se të banë sukses shumë të Allahum subhanahu wa Ta ta'ala me dalë faqe bardh të banë faqe bardh në dunja kjo tem realizimi kësaj teme të banë faqe bardh në këtë dunja beshe që Zdo njeri me nëqurë dëshirën du një në konfaqë e bardhë Mos më hiner ha kërkujna Mos më ndi asë një pjesë të fajit Andaj Parmentëm në Dersin e fundit Mbi temën e uluhijës Mbi temën e asaj se Vetëm Allahut i takoj ka adhurimi, në nështrimi Apo Si ku që kemi thanë se definicioni E, njesimi i Allahut në uluhie është njesimi i Allahut në veprat tona. Dhe, dhe përmendom katër elemente, katër gjona të pandora te çdo krijesë e gjallë që ka shpirt. Përmendom se katër janë ato sendet të cilat i posëtojnë njerëzit dhe i synojnë njerëzit. Dhe përmes çasaj ose banë faqe bë ardhë ose faqezia Allah në rritë ose koritën 4 janë othe i përmendëm edhe jenë shumë letë për ti mojë men dhe mundohoni mundohoni mi mojtë men fjaltë apo temën më këshkështë bukfalishtë fjaltë që të të themi por temën mojni men dhe për cjellë një këta fjaltë e njerëzit tjerë për cjellë një këta fjaltë e njerëzit tjerë sepse ka të bojë me dignitetin e njerëzvër Ka të bojmë jesën që mësë shumë të njerëzit janë të Uritur në kohën e sëdit Ama nuk e dinë të vetë Qëka nështë ejo Sepse Mëse bëhëm e rob Ta Allahut subhanu ta la Dhe i bëna hizmet Vetëm Allahut subhanu ta la Atëherë jemi Jemi Ta manë si duhet dhe faqe baf Sët Shohim se shumica e njerëzve I thëjnë vetë se janë rob të Allahut Por hizmet Bëjnë për dika tjetër Ato katër sejnde I përmendëm në dërësën e javës kalume Ishin dami dobia, apo? Në jetë Njerëzit synojnë dobin Dhe të largohëm prej damit dyja Dhe këto dhja i kanë dytjera I kanë rrugt Mënyrën, metodën Mashën Se si me mërinë dherët e dobia Si me mërinë dherët e Si me largu damit katër katër sende që çdo njerëz prej neve mendohet në jetën e vet të realizon ta rindobin maksimale ti largohet dëmit maksimalisht edhe metodat mënyrat se si më mrindetë dobija se si më mrindet në largimi të largimin e të këqijave që neve na sprovon Allahu subhanahu teala A na kemi than se Nuk muina me leviz kamun Aspak, pa na spravu Allahu subhanu ta Dali ashtë ftoft, spravë mjerë Vazhdo në rrugëm Ma andajdo më thonë Darin dhe probleme tjera, si kur që i shohim Kështë ma spravë Vetëm se spri, vin ato spravë Dhe shtohen sa ma shoh Si kryesa naive që jemi Si kryesa naive që jemi Mi por nëse jemi naive Nuk do të thëtë se nuk kemi vullnet Vullënëjtë i jonë shpesher E të pran bile Vullënëjtë i jonë në sende E të pranë shpesher Dhe se Përmendo në dersin e fundit Se na si kryesa Jemi nevojtar Kemi nevoj Dhe nevoja i jonë Nevoja i jonë Për sende, për rrëth Që janë se bepe Në banë edhe më ropë Në banë si ku që edhe përmenda Hizme qarë na ban neve çrrbem diku tjetër pas allahut subhanahu wa taala allah na rujt kët mesaje e ka shtiu shejhul islam ibni temimi rahmehu allah në kët libër të vogël për çështjen e uluhisë për çështjen e nënshtrimit te allahut subhanahu wa taala nuk ka njeri ndonjasi nuk do të ndbi nuk ka njeri ndonjasi nuk do të pasurit dhe rahatin dhe poshtetin dhe komplimentin lavdratën me të lavdru dikush edhe me të qatë dikush në komerak kërkush zë dëshiron me unë kritikuar në veçantinë nësë është në opinion para njërëzë problem shumë i math qasë jemi të dopëme pandej nevoja jon nevoja jon përsejnde shpesh her arin dirta jo edhe dhe të komplimenti kush nga lavdrujnë e dojmë na nuk shikojmë shpesh her nuk shikojmë se aka me vën apo se ka me vën apo a e kemi bën at vepër apo jo ndoshta çet kush i ka bë at vepër e ju duket njerzve se ne advepër, na e kemi bë at vepër na lavdrojnë edhe na gëzojnë asa doptimi si krijesë si e sinjerse nevojë e madhe te njerzit shihet tek ueni seudit per komplimente per mi lavdrua per ti përdhël per ti lavdru per ti ofru e kështu me radh kur fali per to mesere nuk them se nuk duhem kto kur fali per to sene لك 30 هدوس انا سي نيرزي كي منوي من غران بوك بو بوك انوكا نوكا حرام تو كاتر سين دشي يرمندا دوت كونترووت بسيمتاريت يا يابتوم اللهوت سبحانه وتعالى سبسه تجيفا كتو سين دشي يورمندن كاتر يكون دور الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى الو كي غدو ندورن ايت خيرين وشرر دومين دوبين الو كي كا Ndorë Allahu subhanu të alanurin, absolut e. Qaj Allah e qëli e ka pa të arsishme me dalën dhe në dunja dhe ke kemi dalë. Dhe na egzistojmë tash. Flasim, endëgjojme, hajna dhe pina. Sa asatjer, nuk janë kryu, nuk janë kryu në kërkur në që. Sa asatjer, si kur na kështu, Allahu uamer imrin, uamer jetën 20 vjetën, 15 vjetën, e kështu më rathë. Sa aso shoki kemi pasna. Allahu subhanu të alë, pas ka pa të arsishme na me egzistua, Në këna folën disa derse vëlazën E du të milit derse Për atë vëse Allahu azhato Po, kryus, fornizus, robubien Allahu subhanët në ka kryu neve Po Dhe i shofim se shumë prej njerëzve Shumë prej muslimanve E din këtë pjesën par e parë Se Allahu egzistan E Allahu i fort Dhe Allahu i kujtojt Vëtëm se kur janë nëzër njerëzit E kur, kur ju vdesët dikush bile E kur janë në mes të detit E kur e kam pravimin E dhe kështë më rafë Allah. Kjo është robobie Që e ka njëftë më shrekt E kjo nuk në një afton Për ta mirë në bëjt njëri u vetën Allahum subhanët e ka kriju njëri njër E ka kriju njëri njër Mes me pas hangrë buk njëri Mes me pas hangrë buk A existan Në bëjtë gjall Mes me pas air Në bëjtë njëri gjall njër. Nga se Për të existu njëse një mirë Për të egzistu një send i mirë Që përmendët Cina është më më më më më më më cij? A vetë kreatura asaj Vetë kriimi asaj A mirë batja Me vazhdua jo ja? Shumë më më më më cij është kjo pjesë atë të tëra po Kjo është uluhia vëllëtër Rububia ka të bojeme ato kun feje kun Jemi kri una Kemi dalë në një E të është kjo uluhia Janë në veprat tona Në mbisupet tona Kjo që duke me kon Mos më humbt timonin, po drejt më ec. Dhe mos më shkel ato mexhe ku Allahu subhanahu te gali ka bën ndalume. Ato mexhe, të cilat mexhe Allahu subhanahu te gali ka bën ndalume, po njëri. Ne pas ka bën Allahu vesile. Allah i ka në dorë atë rrugë, atë vesile. Allah i ka në dorë vesilen rrugën, njëtin metodën, mashën për mëmrit do binti dhe Allahu e ka në dorë veshila 100 mash për me largutkesën. Do katrsendë i ka vetëm Allahu subhanahu wa taala. Në dunjë nuk gabnjohet asnjë qort. Jazavat e 72 që Allahu na ka krijuar neve kemi sprova të ndryshme, gat imrit ton, ne të shohim sende të ndryshme, fuçi, super fuçi, ushtri, aleanca, ekonomitë ndroja, të pasur, buxhave na të mëdha Ma fiashtëm dhoi, njerëz të njohur, njerëz me emër, njerëz me emër, VIP-të dallum, e kështu me radh, të cilët shpesh herë njerëzve ju bëjnë fitnë. Të cilët shpesh herë njerëzve ju bëjnë fitnë. Dhe njeriu shpesh herë e harron Allahun subhanuhu te ala, e harron futin Allahu jelle wala, e harron tasdobjë ata damien dorna Allahu jelle wala dhe mundohet përmes rrugëve, metodave që Allahu nuk ka krijuar si sprov, e ndjek atë rrugë për të arritur, nëse e pyet njërin ai arsyetohet me ata që të marrë diçka e cila është më e hajrit dhe nesër ka më buon, ja më mirë, një herë më i mirë, haxhi më i mirë, mir, e kështu me radhë. Kto është defekti i muslimanëve në kohën e sotit? Ne seriojmë me këtë temë. Me seriojmë me kësaj teme, për të cilën ju duhet të fol sot, në atë aspektin tjetër, në fashten tjetër, në aspektin e ignorancës, në aspektin e jehlit apo thuje në kohën e sotit në aspektin e masonizmit, në aspektin e shkijeve, sa e kanë marrë veshë këtë mesele ata, po foli për shkijet, sa e kanë marrë veshë këtë mesele, përgjigja e mështu. Shumë për e shkijeve, apo kretarë të shkijeve, masonë të ndryshëm, udhëhetës të ndryshëm, mafios të ndryshëm, që këtë mesele, që e më të fol tash, e kanë kuptu e ma mirë, për se shumë prej haqalarve dhe shumë prej muslimanve meselën e damit dëbis edhe rrugve e kam përqëllim ata se si mi kap njërzit për hun edhe me ju dhejsh njërzit dhe do ka nënu do litarë tu do kujut do zinë gjithë fort edhe ingrejë njërzit gjatë edhe majt edhe ka dojnë i qojt vetëma ta e kënë kuptu për shërë, jo për hajfë këtë meselë që jam të efolë ata e kënë kuptu për shërë ende e perdorin këtë këtë jo pse e thon këta këtu nga se shejx muhammed abdullah bin rahmehu allah that mushrikët e kohëse pejgamberes sallallahu alaihi wasallam abu jehli e abu lehibi ata thirët e kanë kuptuar thot tauhidin e kanë kuptuar muhammedin sallallahu alaihi wasallam ne kohën e vet shumë më mirë se mushrikët kohëse më thot që e kuptojnë tauhidin Më shrit e ka qosë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë vesh çka don Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam për tërë e ka kuptuar se nuk don një fjalë po fillimi u ka një fjalë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë njerëzve o ju arab o ju kurashit se uni la ilahe illallah me një fjalë pas të cilës fjalë do t'ju nështron arabtë juve dhe të hujt do të fol për nështrimin sallallahu alaihi wasallam atë kuptom këtë Mirë po e dinin se duhet dami dhe dobija dhe njetet ato dy tjerat, katër ti në nështrohen Allahu subhenu të ta në vakte dhe që tjetë Muhammedi sallallahu a.s. u dhehet si tjere të mvarëm për dikujna ato nuk, dësh, nuk, nuk dëshirun mu mvarë për dikujna po të dëshirun njerëzit tjirë të mvarëm për tjere të thot edhe në kohën e sotit kjo shkenz lëzër kjo për tësirin e në të folin e tash për së thashtë në fillën të derësit se nëse muslimant e kuptojnë ta këtë meselë e mirë, dhe i në nështërojnë Allahot të manësiduot, dhe i banë sovranë të panëvaru, dhe damin dhe dobinë e shuhin vetëm se prej Allahot subhenu të tala dhe rrugët i zjedhin vetëm, rrugën Allahot subhenu të tala për të aritë dobinë dhe për të largu damit, atëherë, me dë vërtetë muslimant do të banë si qelë, dhe muslimant nuk të dojë hajnë forat e së nuk kanë mi hangur shumë prej politikave të ndryshme të rejshme e kështu më raf sepse du njoja sot është dba me kësilloj se bepesh lidhjesh në varsi e than njerëzit ta edhe pëse në shumice në rasteve në përmediume i mshejnë këto sine edhe nuk i përmenim por ato egzistojnë janë sekrete publike ki du njojdi ma nuk i përmenim pra ndaj lufta me me adhë qia është dba muslimanve pre shekujve është part e vazhdimësisë e muslimanit. Ndamin dhe dobin tashohin të tjerë, jo te Allahu subhanahu wa taala, në rrugët për të arritur ndamin dhe dobin interesin e muslimanëve të përgjithshëm, po edhe të veçantë dhe familiar dhe personale kështu më radh. Njerëzit ta bojnë përmes rrugëve të cilat nuk janë valide tek Allahu subhanahu wa taala, përmes rrugëve të cilat nuk janë halal. Prandaj mundohen muslimanët të përshkruajnë peqyasoj për udhëheqje masone edhe të shijeve kështu më rath mundohën më të regu se kërë flasin për kësi meseles kinë se najna pr prapambetur dhe na nuk i dhejnë interesin dhe do bion jo muslimoni e dhejnë interesin e vetë muslimoni e dhejnë do bion Allahun subhanë tële ka kriju do bion ka ndajë shofim se në Kuran një numër i madhja jetëve kërë flasin për halalin inëzitin besimtar që ta përdorin halalin mëksimon kull men harë ma zinët Allah e leti akhra gjëhali i Kush është ajë i cili ka bo haram një zinet, një stolisit që Allah e ka leju për rëbërit e vetë? Muslimantë, duhet në maksimum dobit halalin me shfridzue, në maksimum, sa kanë mundësi me shfridzue, shfridzue halalin, halal. më me halal. Me haram jo, halal, që Allah e ka lejuve, më Muhammedi al-Isa me ka lejuve, shfridzue në maksimum, dobije. Dohomit lërgoju, atë që Allah e ka bo haram, ajo është damë. Atë që Allahu ka bënë haram, të ndalume, ajo është dam, alkoholi, vjedhja, zinaja, renat, e kështum, dhe mashtërimit, dëlaveret e ndryshme, janë haram, të ndalume. Këto e në katër sende, këto e në katër sende, këto e në katër sende, janë vitale, për neve muslimanme. Dhe, thash, të tjertë, kanë formu shkencë, të manë shkencë është ajo sotë, shkencëa, e lidhje së njerëzve për me kërpesh i lidhje njerëzit dhe i udheqë njerëzit shkencë është e dhe tamana to parafërseshtë mëjnë me ditë se filan levizja filan deklarata filan thanja, filan burgosja fi... edhe kështu më radhë qëfar dhe të shkakton në popull e shpesher bile u amasin impulsin njerëzve shpesher bile u amasin impulsin njerëzve thash, prej kohës rranjës e hilafetit Ze para asaj Çafirat, ku kanë luftuar me muslimantë, jepësim tart, ku kanë luftuar me muslimantë, në vazhdimsi luftën e kanë bën kët aspekt. Që muslimantë bën të varr. Pande i shohim ndonjë, fuqitë e ndëshme me Zotin që luftojnë. Aleanca të ndëshme me Zotin. Cila fiton luftën, ajo e cila është e varrt më shumë prej titrës. Ata janë të varta kahit prej titrës, apo, sepse jetojnë në këtë dunjo, me një nën qiell. Më ato atmosfer. Më një tok. Prandaj nuk është rasti, lufta e ditë botërorë që është më, për yhudive që klargohen thikën në Amerik. Që ta kenë mburoj Atlantikun. Që të jenë pa pak ma pak të ndarë për të tjerëve. Sepse Evropa e tjera, Afrika, shumica e rodha me një konten, kontinent, dhe janë të ndarë lidh më zveti, ngusht lidh më zveti. Ky është aspekti politik botëror, kta merr në aspektin familjar, kta merr në aspektin personal, kjo është më rast. Mund të marrit çimsen. Mund të mbuso çimsen. Përse ajo që ka mri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e cila ka të rukshëma gjat. Apo pak më e gjatë. E cila kërkon një hap pak më shumë. Një lutë pak më shumë, por është e pastërt, e çeltërt, nuk nuk i hinë rrah kur kujna për njerëzve këtu në radh. A e sotë ç'i është ajo që duhet të mësohet tek musliman në kohën e sotit? Ajo që duhet të folet për i xhallarëve A jete duhet të lexohet për muslimanëve. Kto është ai? Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por ka shinë në vështirësi të mbroja. Për të strehu. Nuk ka më meselja e thirrjes. Ka një meselja me rujt kokonave të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me rujt kokonave, alaihi sallam, kur një herë nuk ka pranuar ti në, në shtro të tierve, ç't'i jep ndonjë hizmet pak më ma shumë, pak më pak për Islamin, por vërtetë. Po, nëse ndonjë mushrik, siç çica qe Çica Çaibejri, aty erte këto maraz, si kanë striu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dallika pra nuk e strohem pa kushte, po, por me kushte. Dhe çfar çfar kushte kanë çit mushrik? Jo, kujdes ka pranë. Rastat janë të shumta. Alaihi salatu wasallam. Ktu është fihësia e futis se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e edukata si më kanë. Vëllazër, mos mos strohomi, mos bëna bayram na. Mësë mashtromi, mësë bëjmë bajramë Për diri sa na muslimant Me ha gjallare, me thyrë, se e kështë më rafë Nuk bëhon të tjilë muslimant Dinji tas Nuk bëhon muslimant të tjilë Krenar Dhe sovran Dhe të pan varur për një me Mësë jindë varur Atëherë fuqia do tjetë shumë e malet e këhë muslimant Ka mënëcijni Me më kohen me numër shumë i vogër Sikur që i kanë qenë Në vazhdimë si muslimant më të vogër kemmin fjetin kalilet e nga lebet fjetin kethiraten lah, sa e sa grupet vogla i kënë mujnë grupet e vogla pëse kanë qenë sovran kanë qenë panvaru nuk kanë pas në një lidhja as farafisnure, as fisis i kanal nëse kanë pas, po si ka pengua jo nëse kanë pas vlad i kanë e kunde të ka thonë luftoja që atë vladin temë se aj pagunë fort në na e vetë kështu ka thonë Abu Bekri kështu ka thonë sahabët Lidhja për e festora nuk i ka bat në varër ato më zveti. Nuk i ka bat në varër më zveti. Pasurin që i ka në pas tjertë, që i ka bat në varër, ato për tokës si jenë kanë. Frikës si jenë pas në kujna. Vdekë jenë kënë kërku ma shumë se ato ushtarte një besimtare që i ka në kërku e rakijen e dhe femrat. Në në mas grave, ato nuk e në kanë gjini tjetër. Ma shkë e në kanë. Por imani, ata njerëzi i ka batë që Në më thonë, mos të jenë më styrësineve Po të jenë idealin më të lartë Rizallëkum, kënatësin E Allahu të subhenohet e ale Ta mi do bia qëtusht Sa so, e sa so, për i musliman me një sëri Kënë qitë toka Kënë qitë shahida Kënë qitë jetima Kënë qitë gradveja Kënë qitë muslimant Kënë qitë qështit muslimanve për një grue thot, Të thotë, s'ka mujtë A vretin e vetë dhe majtë për qaqë Hëpo? Ska mundë të vëhet për çaj, e portoka, e për vende, e për pallate, e për zbukurime dënyose e kështu me radhë. Kjo ka qenë armë më e fortë e yëpësim të ardhevë dhe akoma vazdoin këta vllazë. Akoma vazdoin me këta tek kë muslimanët me të mbotën vart. Sikuçi e mbotën vart së muslimanëve në Facebookut. Inovarur, inovor për teknologjisë apo për asaj dhe kësaj dhe sine të shumta. Prandaj nga bojnë shpesher njerëzit kur mundohën me folë për halalim dhe haramim fej islamu nuk o vetëm halal dhe haram fej islamu ka ardhën me au zjedh problemet njerëzit a problemi nuk do të zjedhët të na muslimant nuk do të zjedhët të na muslimant për deri sa nuk filloj me mendu edhe përsinët që janë halal deri kur janë halal sa janë halal dhe qëfar hile për dorët për mes halalit nuk po folën për haramim Arami usos Për foli përsejnë dhe që janë halal Si të përdorën ato halale A bërën synime në veti A bërën qëllime në veti A kështu marath Për ndaj Dami do bia kanë në ndorën Në Allahu subhenu të ala Dhe Në rukët për dami dhe do bian Nja ashtu Duhet me në i vendosën e ve Allahu dhe pe Ameri Sallallahu alaihi wa sallam E jo me ndjettona Jo ep shet tona, jo t kan me tona. Jo diçka tjetër të flasim e diçka tjetër mendojmë. Jo di standarde, tre standarde, pesë standarde që më radh. Mvarret për ftyrën e të njerëzve, por një standard. Standardet e Allahut subhanuhu teala. Ku qion është rruga e suksesit? Në kat mënyrë muslimant kanë arrit sukses. Prandaj, tek muslimant ka hyrë shfeti, ka hyrë shfeti kur ka gjetë vën. A mo nuk më hyrë shfeti tek tek Ebubekri? A ka pas mundësimi një rëshvetit të Omeri Radiallahu enhua A ka pas mundësimi një rëshvetit të Othmani Të Elihu, të Muawija Të Hasani Husejni Të Amrë Blabla Zizi E kështë më rafë Ska pas mundësimi një të ato kënjer Ska pas mundësimi një të ato Të ato s'ka pas njëri jemë dhe njëri jot Ska pas ato njëri jemë dhe njëri jot Kualiteti I drejti, i miri, aqë jesos punën E kështë më rafë Kjo i Ndaj sa ta kenë besuese, dami dhe dobija janë dorën Allahut subhanahu wa taala. I miri dhe i keqë vendosen prej Allahut subhanahu wa taala. Jo na, nuk jemi na kërkushi, mi vendosët as ne. Por Allahu xhellahu i vendos tosenë. Në rrugt, a janë halal dhe haram? A janë valid apo jo? A pranon Allahu atun apo jo? Vetëm se Allahu xhellahu i taqton tosenë. Ta Kur të bashojmë të katërsinë, vetëm për Allahut subhanahu wa taala dhe vetëm për Mes Muhamedit sallallahu aleyhi wa sallam atëher do të realizojmë na të uhid uluhije atëher na do të bëmi për e njerëzve permanent që kemi vazhdimësi përdoj e në folëm për të uhid rububije thamë se ajo është kreatura Allah u gjela Allah u në këtë kryu neve por na më shumë kemi nevoj për këtë dyton na më shumë të kemi nevoj për këtë qështjene e dyton përdoj e lezer kjo është një analiz e shkurt për këtë që Çdo Allahu subhanahu torr neve. Ne ka, ne i ka dhënë neve në dunjë dhe ne nuk kemi mundësi me lëviz pa këto katër sine. Kto parcia neve den fund të jetës. Derë në momentin e fundit. Kur njëherë, mendova mirë, kur të vinë sendet, mendoj mirë, këto katër elemente si, si ekzistojnë te ti? Si e toin? Konsultojor me dikan, i cili i ka frikë gëllahut subhanahu torr, një mirë, këto mesele që të jep para kohët, notën që të jep para kohë, mendimin Sa ai, çkaçi më vjen. Sa Allah u hartazimi ti apo ja, jo? Ja. Sepse na mund na i bë vetes Bayram sa dush. Mund na me me lavdur vetën sa dush. Ek këtë më radh, por defekti ekziston diku këto 4 cente. Defekti në esenc ekziston këto 4 cente që duhet të pastrohen, të bën filtrata, duhet të pas një lloj filtere të mirë, të pastërt, që i pastron kjo gjë muslimant. Andrişe, i shohim se muslimant A koma vazdoin me me shpresat e tjera. Ndamin dhe dobien e shojnë të tjert. Rrugt nuk i zgjedhin kurrë, nuk bëhet mohabeti rrugës. Çellimi asheton metin. Rrej e vjedh, edhe mashtro, edhe sejneve, nuk kam nuk kam njëher, këto me radh. Pra sendeve nuk ka mundësi me sjellë gara çkurrë. Nuk ka mundësi me sjellë gara çkurrë. Kurrëherë as sesë. Kto sende ekzistojnë vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj shejku Islami Timi rahimahullah thotë, Allahu subhanahu wa ta'ala el jami' ai i cili i kanë dor këto katër sinde prandaj ai meriton ta adhurohet allahu meriton ta adhurohet e shoq Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam ibn Abbasin e ka edukon kët aspekt e ka edukon kët aspekt i ka thonë nëse e gjithë dhunja mundohen me ta bën një të mirë s'kan mundësi me ta bë aftë të mirë vetëm nëse allahu do nëse e gjithë dhunja dëshirohen me ta bën të keqë s'kan mundësi me ta bë aftë të keqë vetëm nëse allahu do rufiat alaklam وجفة الصحف لا بسيش نريد كيش شكرو دمثان ده نجيرار الثا مفعل تيرا مواما دي صلى الله عليه وسلم قداش ميثان دامي ده دبيا يان تشكرو مه ايقان دور الله سبحانه وتعالى تيتن بيت قر جهج ذاتمسة مهندق اطمئيتت كالله تيقافز اطوة إنما حرم ربي الفواهش الله كان دالوة اماراليتيت ما ظهر منها وما بطن ajo që duket dhe nuk duket wa l-ithme, wa l-bëgje bi gajri l-haq Allah kan dalua gjunahin dhe kuminacioni gjunahit është rrejna dhe zulumin me shkel di kan wa entu shriku billah e te bëjnë shirka allahut këto e në rukë që ndalon wa enta kulu alallahi ma la ta'lamun dhe mastani kur njëher dhe qka për Allah unë që ju nuk i dini të pes gjunahit kan tënë kan tënë djetar të islam të pes gjuna që ka përmendallau me këtë rënditje, ka, ka fillu prej më të voglis e ka sus më më të madhen janë haram në të zdo shëriat dë thot janë vesile të ndalume nuk lejot njëri me, më mundu me arrit në dë një dobi për mes tira me rejt, për mes rejnës për mes zinas për mes shtëpive publike për mes kamatus për mes rejnës për mes mashtrimive Për mes shirkut, mi bësh shirk Allahit, për mes thanjëve të shirkut, për mes deklaratëve të shirkut, për mes kushtet udhëve të shirkut, dhe për mes fjallëve që Allahu si ka than, ati thu se Allah i ka than këta sene, nuk ka mundësi kur njëherë besimtari me mërinë, me dobinë, me arritë dhe me largue damit. Kur njëherë s'ka mundësi. Nuk muonat më me mërinë njeri, kur njëherë këta. Vetëm se, për mes asaj që Allahu subhenët Allah në jeve në paska treguve Sheku lisa më tëjmira hënë Allah Folë për këtë qështje Thot Allahun subhanu t'ala njërin E ka kriju për ibadet Allahut gjellera Ne even në pas e kriju për ibadet Për adhurim Kjo është qëllimi final, kriesor Ne even në dunja pas më jartë për me I unë nështru Allahut subhanu t'ala Dhe për me tëjnë sinqert Thot duke për me njëri Allahun subhanu t'ala në dunja i tetët zemra me biruajtjehu fi al-akhirah lekur tash diten e gjykimit allah subhanahu wa taala te qerr uyunum te qerr uyunum sit e njeri knaqen kte n disene maime mesa do sheroj ne dunya me realizu ibadetin allah subhanahu wa taala mundo me qen rubi allah te n vazhdimsi e permend allah n vazhdimsi kujtoi allah mesa do sheroj na me shpaton kote dunya dhe me realizu që të ibadet që i forëm dritash damin dhe dobin e kështë më rakh atëherë përmende Allahun sama shumë kujtoje Allahun me mendje sama shumë Allahun është në mendje në robit vet në atë moment që i kujton robit Allahun kush unë përmendat me nje në veti unë e përmendin në veti e kush unë përmendin me gjlismuë unë e përmendjat në me gjlismat më rakh pse përmendat këta qekulli islamin të imi rahmehullah fol për meselen e realizimit të ibadetit. Si me realizohet ibadeti? Si me realizohet puna e, e uluhisë, njësimi të Allahut në veprat tona. Mështjunti që na ndihmon neve në ndonjëa është përmendja e Allahut subhanahu wa ta taala. Përmendja e vërtet. Përmendje e cila na ndal prej të këqijave. Përmendje e cila na ndal prej të këqijave. Na ndal prej zullumit, na ndal prej krenarisë, na ndal prej inatit, na ndal prej epshit. Kjo është përmendje. Jo përmendje vetëm mëri të spitë dhe heki 70.000 e 30.000 e kërisa Jo kjo Përmendje e cilat ndalë për të këqijave Të kujtot madhënia Allahut Dë dalja për Allahut të ndalësh Do me boni Një mashtim të vogël Për dam dhe dobi Të ndalësh Ta kujtot Allahut gjellëvaj Madhënia ti Se aje ka kryu që dam dhe dobi Aje ta ka që që së pro për mi krye Me ta që krye përkë Me të kujtua Ma dhe më avon Fol, i shekulli sami më temi Rahme Allah për këtë mesele Thotët, njerëzit Njeri o si njeri Krijes e dopt Naive, haron Allahum subhanu et ala shpesher Thotët, jaqon Në bikokon e vet një mosibet Një fatkitsi Një kriz, një problem Jaqon kryon e probleme Dhe thotë Në i hoqë, e mësënë ata të i drejtojtë Allahot më rëzimësi Ibadet bëhe Thot, i bënë të imi rahmë Allahumë subhanahu ta pashar, e tala shpesher E i qonë njërit musibete Fatë ketë si Që aj tashion Adhurimin Allahumë dë njo Sepse, ndryshë si kujtojtë me bëj ibadet Apo? Ndryshë, kur është rahat Normal, si kujtojtë Allahumë ta qonë një musibet Ta kujtojsh për këti Allahumë subhanahu e tala Ta kujtojsh ti Allahun, të të më vazhdim pastaj Mirë po Shpesher Allahu subhen të daj si pravon njërë dhe shtu Që pastaj Qaj i badet, i bond, shumë me i lezet shumë Shumë me interesant Shumë me të rrhec Por njeri unë Se vet aj problemi Dhe haron problemi mu që ka pos Kështu neve në marrin val të jetës Problemet të jetës Sigur val Në marrin neve dhe na që la neve. në harrim atë valën Qile kam shumë neve Vinë val shumë më pëndhoja pastaj Povinja dhe knatësi shumë më të mdoja në jetë. Kjo është kaderi Allahot. Kjo është caktimi Allahot. Kjo është qatë që e kamësue, i dërgumë i jonë sërë Allah i salemi i bëni Abbasit. Problemet që nga vinë edhe në bikokë, janë që e urësi, që e hikmet, i Allahut subhanët Allah. E thot, imi të imi i rahme Allah, dunia, Allahut subhanët Allah në dunja, e ka bëtë fërmendurin e Allahut, duan, në nështrimin, strehimin, t mad. Sigur që në ditën e gjykimit, në ditën e Kiametit, Allahu na bëf nasip me pa Allahun kulminacioni i knatësisë në ditën e Kiametit çka është, ku njerëzit do ta shohin Allahun. Po e vërtetësh, Allahu ka më na thol, ka më ndëgjuna Allahun, ka më dalë llogari para Allahut. Allahu naruit nga llogari. Edh këto më raf. Mir po kulminacioni i saj, ku ku knatësia më e madhe përse më se më pa prindetun xhennet. Me hyj xhennet vati Me ka lukurë në siratit E mi po fmitë të tundo është ta E mi po grëntane E mi po vendin dënë këmë e kinë gjennet E mi po hyrit Me po shumë sejnë që Allah ti ka kriut i Po në fund, të fundit Allahu subhenë të le i thët Banonëve të gjennetit O banor të gjennetit A i një mërëzit, a ju du të diqka O zët, në shpëtove prejzart me gjehenemit O zët, në fute në gjennet O zët, në përpjeke me familjet E kështë më Atëherë Allahu gjela e ngrit për edhën e vetë Kjo është në hiret Thëti bint e imi e rahme Allah Allahu subhanehu tal e kabon Dunja Allahu subhanehu tal e kabon dunja Sikur që është në ditën e gjikimit Shikimin Allahun Për mengen e ti kabon dunja Këto musibete Këto fatkeci Këto kadere Këto hjeka Që vaqonë muslimanve Këto lodhje Persekutime Dënime eksotomat janë amb elsir janë klasi për besimtarin e vërtet i cili kthehet në vazhdimësi tek Allahu subhanahu wa taala kthehet në vazhdimësi tek Allahu subhanahu wa taala prandaj thot nuk ka send më të madh se Allahu i jep njerëzve në ahiret me anë të nazri i tij nga shikimi në aftrën e Allahut wala shay' şey yu'tihim fi dunya a'zama min al-iman bih nuk ka send më të madh në dunya se Allahu na ka dhënë se imani Allahu nëheru i imani. Nuk ka sendë matë madhë dhe lezër. Në dunja, po flasim për dunja të është, nuk jemi nëheret. Sendë matë madhë që në ka dhonë neve Allahu është imani. Besimin Allahun subhanu wa ta'ala. Besimin në të katër elemente që i përmenda. Qëjo është besimin. Jo vetëm të fjallë, muhabet. Besimin në të katër elemente, në të katër sende që na i dojna shumë. Dhamin, dobin, dobin, e kështë më radhë i dojmë shumë na jemi largut kjesës shumë dojmë atëherë besoj Allahut subhenë të rëngë në atë aspekt të dami dhe dobisë dhe mjetëve që i karë besoj të manë si duhet Allahut se vallahi të Allahut janë po në vëarët sa duhësh me e trokit dhe jeren e Allahut në vëarët sa duhësh me e trokit dhe jeren e Allahut gjelatë në doshtë të duhet në jeren 717 herë e ban në doshtë të duhet 100 herë ti 99 herë e ban në doshtë të duhet nimi herë ti 99 herë e ban Nuk duhet njëri kul njëherë me hum shpresën edhe lutjen mjë adrejtu Allahut subhanu wa ta'na, sepse Allahut gjelala jep Sikur që në këgriju neve të rap të dopt me këtë mendit të dopt me këtë fëqit të dopt me këtë moral të dopt me këtë karakter të dopt e kështë të mërath neve nëmban vëtëma i besim në Allahut subhanu wa ta'na Marjdinë thotë shekul islami të imie wa hajëtuhum ileyhi fi ibadatihim ijah wa ta alluhihim Këha gjëti hi muadhamu fi khalke hi le hum Më rububi jeti hi Thot nevoja e njerëzve për Allah Shumë e ma dhe se Vetë nevoja e njerët për kreatur Nevoja e njerët për ibadet Për nënshtrim Ndaj Allahot për namas Për dua, për dhikër Për pun të mira, për sadaka Për agjërim Dhe pun që i da Allahot Kështë më ratë për më largu haramit Për këtë nevoj kemi shumë ma shumë Se për vetë punën e krimit sa shpargjit Allahu subhanahu wa taala me ngjë ka qejë. Ne arbesojmë nëse si Allah osos. Kë mabet. Por tani duhet të vazhdojmë. Në dunjë do kish një problematikë tjetër e muslimanëve në qen e Saudit. So Se nasi musliman so dit, khairin, Muhammad, sallam, njëher, njëher khair, në qen e Saudit, edhe vetëm mendojmë atë faren për me bëu hajër, apo? Por me mirë mbajt hajrin sa mendojna. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bëu hajër. Ka bëu këtë mënyrë hajër, apo vazdimsi ka bëu hajër? Qedit, apo? Vazdimsi ka bëu hajër. Në kohër e sotit kemi musliman Alhamdëllat që i kohë kësi musliman Se ma keq ato tjerë edhe ma keq Po dhutë me bodhe një habë në muslimat Duhot me mendu se si me mirë në bajt Khajri Kofta jo gjami Kofta jo rruk Kofta jo shkod Kofta jo jihad Kofta jo davet Kofta jo haqa lëk Kofta jo talebe lëk Kofta jo prind Nëse je letësh me Më bëhë se bëhë me lindi ku në du një Mu bo të aman prindë si duhet, dhe rinë fundë, të ka punë sa dush, e po. Mu bo në si duhet, aman si duhet, të ka punë sa dush. A me linë të fëmijën, shumë letë është. Linë dhe, dhe ndu një. Po problemi që ndën të permanenza, të kontinitetin, të vazhdimësia e seneve. Edhe ne dhe, neve, në qështën e besimit, Allah hu në besinan si rabë, si zëtë. E kumbet puna, kumbet puna i badeteve, kumbet puna e nënshkrimin dhe Allah hu t Prandaj, një gabim të math Apo një thilit huj që jë kanë marë muslimant Prej të hujve është ajo se Në kur fali namazë dhe kështu më rath Kur bëjnë i badet Mëndon muslimani se kjo është të klif Kjo është lodhë dhe në karkes Vëllaj nuk është në karkes Tha shparëzit Kur të në që në lau një musibet një fatkeci Atëherë në e kuptin e randësin e punës Mes për pasë fatkeci, fatkeci Një nërmalë së të punohet kushtrihet në shtrat prashëm ndonajote në apo baba jote kështu më radh, atëh djali e merr përgjegjësinë e familjes. E shoh se ka nevojë për punuar. Edhe neve kështu na ndodh. Me shembuj që na i thon Allahu subhanuhu teala, duhet të më bojbadet atëra, moh. Qest ai hab që mbajim mbrapsan në çdo herë. Ta dei ibn timir ahnuzaht, njeriu paska nevojë për nështrim, për ibadet, ndaj Allahut subhanuhu teala shumë më shumë se për ata që ta njeh se Allahu është i Zot. فإن ذلك هو الغايه المقصوده بسبب تشليمي كريسو اي كرييميت واستاذه وعبادتي او اذ ذلك يصيرون عاملين متحركين براندي نرزت perms ibadeti permes nashtrimit te Allahut subhanahu taala ban televizin dhe ban te gjall wala salahah lahum illa wala falaah lahum do nukan shpatem asnjherata vetem se me kta wala neim wala ladh as begati as lezet Asë në atësi, asë njëherë Vëtëm se me në nështrim Dhe Allahu të subhanën tala Bele men a rada në vikri, rabbi Fe inëlehu ma iqetën dënënkja A i cili largotë në dunja, nga përmendja dhe në nështrimi Dhe Allahu të subhanën tala A i ka me pasë gjokësin e ngusht Ka me pasë jetë të keqë Pse? Sëpse Allahu të subhanën tala neve la ka kryu për ibadeth Neve la ka kryu për adhurim Për në nështrim E tash a ndodhin kik ndonjë sikse prandaj është pendimi prandaj është pendimi dhe kombinacioni i ibadetit e pendimit kombinacioni i ibadetit është pendimi sepse me pendim me pendim njëriu mbulon shumë prej gjunove siç ka thënë Kaimi rahimahullahutësi të gjunoja janë shumë më të kthjera se njëriu nuk bën gjuna me gjuna kur na bën gjuna a regjistrimi i gjunave nëse kena ngjene regjistrimi në ngjene që nuk na më bë gjuna nuk a pidno se nuk rik dakor Ama duhet me formulancë si imuniteti që edhe për pe pendimet mos pe më të rikuro. Me formulancë si imuniteti të imoneton që mos më me mujt kur një herë me ikë edhe për pe pendimet. Zot që e bën gjunoim pendimin javë. Zot që e bën gjunoim pendimin javë. Kështu tranoçi tëmi. Kështu tranoçi tëmi. Edhe nuk kem rrobë sëjtonit, po je rrob i Tawabet. Rrob i Allahut i cili e dëshiron më shumë ti pendimin. I cili dëshiron më shumë ti pendimin. Njëri mërën për bëgjënaj Ebn Taymi, Rahmë Allah, më këtë shpjegim të parë I ka diku në në shpjegime Në këtë shpjegim Në dënë me thonë Se Allahumë Subhanahu wa ta'ala nuk ka bëtë të këllif Nuk është në ngarkim i badajti Pra ndaj Shumica për njerëzë Këtë në thutë fali namas Qëka ju kujtojtë së për jërë Në së këtë në thutë fali namas Ajë namazën e do, po Ama, f Ftoft, në xhami ftoft, në xhamit qirin shtrent, në xhamin me mjeka njerëzit janë. Xhamia janë këtu dhe këtu dhe këtu ekstremal. Po mësenë çka kujton shejtani për i dëmeve. Për këto janë dëmat. Sen dëme? Merë po domethon, sen dë që ja kujton shejtani aty. Këto është luftë. Por nuk është ndarkes, por shumica e njerëzve i mornin ibadetin sin ndarkes. Pas namazit në çfarë ndarkes? U lodhët, u kputët apo knatçi? Si. Namazin shiknat si për shumicë. Nuk kam mundsi një mendje, tamam, e shëndosh. Pas herdit mund fal, nëse është ay ngarkesë. S'ka mundsi mund fal. S'ka mundsi. Nëse është e shef ngarkesë, s'ka mundsi mund fal. Por e ndin se është kënaqsi. Produkti shpjegohet njerëzve që është kënaqsi. Kjo është ushqim, kjo është bukë, kjo është ajër, kjo është ujë, kjo është lëng, kjo është afrim, kjo senimir, kjo është parfum. Senimirë. Produkti shpjegohet njerëzve, sepse largimi i botë në vazdimsi Pra në dhe thëtë që këllë islami më të imi rahmaullah, me dë vërtejtë thëtë Allahumë subhanahu wa ta'ala e ka banë shirkën gjuna që nuk falët. Pra në dhe thëtë la ilajnë allah është sevapi majmah, wa kanët të uhid, pra në dhe në të uhid hinjet me la ilajnë allah, wa rësul emr dhe koka islamit është fjallat la ilajnë allah. Pse? Sepse kjo është edhe ushtë qimi besimtarit i vërtejtë. Lusim Allahumë subhanahu wa ta'ala u dom ende do binë shohim vetëm prej Allahu subhanallahu teala rrug për të arritë dobit dhe për të larguar damitin i gjeni vetëm rrugën e Allahut subhanahu teala nuksim Allahu xhelalu se çdo ditë Allahu që na është në jetë Allahu na bën më të mençur na bën më sofran na bën më të mbavar nuksim Allahu xhelalu që Allahu subhanahu teala që çështje ti jam son gjithë muslimanëve anë kan botës muslimanë që çështjet e ta kuptojnë aspektin familiarë, shoqërorë, shtetërorë dhe në kontinente çetë të arrin pavarësinë muslimanë në shtfitë vetë para stërin musliman pavarësinë edhe prej thjerrave losim allah subhanahu wa taala allah jalla ta'ala nabbi sikur gjenerata e para muslimanve allah jalla ta'ala me muhammedin sallallahu alaihi wasallam në shoktetin jannetul firdawsul aala وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين